Tabiul hawaan ta'adilu Wa in talu au tu'aridu Fa inna Allah kana bima ta'amaluuna khabira Enyi mliwa amini Uweni wenye, wenye kusimamishe waadilifu Mto wawu shahidi kwa ajili ya mwenyezi mungu Ijapokuwa ni juu ya nafsi zenu Au wazazi wawili na jama zenu Aki watajiri ya umaskini mwenyezi mungu anawastahikia zaidi. Basi msifuate matamaniyo mkaacha kufanya waadilifu. Na mki upotoa au mkajitinga nao basi mwenyezi mungu anajua vema mnawe Ya ayuha allazina amanu. بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا daida enyemlioamini hey, muamini ni Mwenyezi Mungu na mtume wake na kitabu alichokiteremsha juu ya mtume wake na kitabu alichokiteremsha kabla yake na anayemkataa Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na siku ya akhirah Basi huyo wamekusha potele ambali Inna allazina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran Lam yakuni Allah liya'gfira lahum wala liyahdiahum sabila Hakika walio amini Kiisha waka kufuru Kiisha waka amini Kiisha waka ukafiri Moneezi Mungu hakuwa wa ku kufiria wala wa kuaongoa njia Bashiril munafiqina bi lahum adhaban alima wabashiri wanafiki kwamba watapata adhabu chungu alladhina yattakhidhun alkafirina awliya min dunil mu'minin Ayabtaguna عندahumul izzata Fa inna l'izzata lillahi jamii'a Wali ambahu wafanya makafiri kuandiyo marafiki Badale ya waumini je Kuna taku wapate kwa utukufu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 Inna Allah jami'u l-munafikina fi jahannama jami'a Naya mekuisha kutere katika kitabu hiki Ya kuamba mnaposikia za mwenyezi mungu zinakanushwa Na azinafanyi wa kejeli Basi msikai pa moja nao Mpaka waingie katika mazungumzo mengine Hivyo mtakua nanyi mfano wao hao Hakika mwenyezi mungu atau kusanya munafiki dan makafiri wote pamoja ketika كجهنم الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم لم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا Wale ambao wanapongojeeni mkipata ushindi unaotoka kwa Mwenyezi Mungu wa husema situlikuwa pamoja nanyi vile na ikiwa ni ya makafiri kushinda wa huambia hatakuwa ni waweza kwa Nasituka kukingeni na hawa waumini Basi mwenyezi mungu hata hukumu bainayenu sike kiyama Wala mwenyezi mungu hata wapa makafiri njia ya kuwashinda waumini Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar Waadilifu ndio nidhamu ya maumbile, na hiyo ndio sharia ambayo haiwezi kuwapu ndaniyake maoni ya kukitalifiana. Basi enyi mliomtii mwenyezi mungu wa haki na wito wa mitume wake kuweni macho nafsizenu katika kuutii waadilifu na kuweni macho kwa ajili ya watu. Mfanyieni insafu walidhulumiwa na msimame imara si kwa ajili ya kumpendelia tajiri au kumuonia huruma maskini. Kwa ni mwenyezi mungu alia matajiri na maskini, anastahiki zaidi kuangalia hali ya tayiri au fakiri. Matamaniyo diyo ya nompelekea mtu kumili nafsi yake, basi msiafuate matamaniyo mkacha waadilifu. Na mkikenge uka mkacha waadilifu, au mkapu uza kusimamisha waadilifu, basi mdiyo mwenyezi mungu anayajua miatendayo, tena anayajua kuhujuzi wandani. Na ya takulipeni kwa mujibu wa amalienu ikiwa njema mtalipu wema, ikiwa ovu mtalipu wa shari. Kwa hakika, ujumbe wa mbinguni ni mmoja. Kwa kuwa yule mwenye kutuma ni mmoja. Na ni mwenyezi mungu. Basi enyi mliwa amini, mtiini mwenyezi mungu na mumsafie niya. Na msadiki ni mtume waki Muhammad. Na msadiki ya katika kitabu chake alicho mteremshia. Na mtende ya liwa Na sadikini vitabu vili vyote kabla yake Kama alivyo teremsha mwenyezi mungu bile amageuzo wala kusahau Aminini yote hayo Kwani mwenye kumkanusha mwenyezi mungu muumbo viumbe vyote na malaika Na mwenye kuyajua ya liofichikana Na vitabu vya mwenyezi mungu na mitume wake Na akaikanusha siku ya mwisho Basi huyo hameipotea njiya ilionyoka Na ametoko mea ya mbali katika njia ya upotovu Hakika imani ni kutii haki kusio kukua na ukomo Na kuna kuendeli ya daima Basi wono taradad Wakababaika siwa umini Hawa ambao wanamini kisha waka kufuru. Kisha waka amini, Kisha wakakufuru Na kwa hivyo wakazidi ukafiri wawo Mwanyezi mungu hatakuwa wakua kufiria watu hao Hivyo bitondoviao viovu Wala hata wongowa kwenye haki. Kwani kusamea kwa Mwenyezi Mungu kuna hitaji ya toba na kujingoa na shari na uongoofu wake ni kwa wale wanaoelekea haki na wanaitaka. Ewe mtume mtukufu, waonye wanafik kwamba siku ya kiyama watapata adhabu chungu yenye kumiza. Hao wanafik hufanya utawala wa makafiri uwe yao na wanawaacha waumini. Basi hebu hivyo wanataka wapate utukufu hawa makafiri Hakika utukufu kuko mwenyezi mungu peke yake, yeye huwapa wajewake wenye kuamini, na mwenye kutaka utukufu wa mwenyezi mungu atatukuka, na mwenye kutaka utukufu wa mwenginewe atathalilika. Mwenyezi mungu amekuisha kuteremshieni katika Kurani tukufu, kwamba kila mkisikia ya aya za kitabu njini mnaamini, na makafiri wanapinga na wanakejeli. Na ikiwa hiyo ndiyo hali ya makafiri na wanafiki, na mkasikia kenjili zao, basi msikainao, mpaka waingie katika mazungumzo mengine waache dihakazao. Na njini ikiwa hamtofanya hivyo, mkawa mnasikiliza kenjili zao, basi mta kuwananyi kama wao katika kuifanyia maskara Qur'an. Mwisho wa makafiri na wanafiki ni muovumno, kwa ni mwenyezi mungu atawakusanya wote hao, katika moto wa siku ya kiyama. Mtindo wanafiki ni kukungojieni kama anaviongojia mwenye husda na maya, anaitamani mpate masaibu mnapukua katika vita na madwi. Mkishinda kwa nusura ya mwenyezi mungu na mkafungukiwa njia ya haki, wahu wambia waumini hali wahu leushindi waliopewa wenye imani na mwenyezi mungu umewashtusha, sisi hatukua nanyi? Kwa mana sisi ni jamazenu. Na ikiwa nizamu ya makafiri kupata ushindi, basi wawo huwaendea na kuwambia, Sisi atukia shugulikia maboyenu hata ya ni yetu, na tukokupeni mapenzi yetu, na tukakulindeni na hawa umini, yani sisi ni wenzenu. Na mwenyezi mungu, subhana huwa taala, atakuhukumuni bainayenu na hawa wanafiki, siku ya kiyama. Wala mwenyezi mungu, hatu wapa makafiri njia kuwa shinda wa umini, maadamu wa umini watashikamana na sifa ya imani ya kweli na vitendo viema.